Kotzak desekreti abadu, benko de segia. Ozan zer gehiagin berriz biztan da, eh? Bara bakatu konotzu, eh? Zinema zitzegito nostu mara izi. Zinema! zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Benan elburu ez ari zaita bost, klon, klon edo bost dantzariz zinez, perfektoak lehen. Badana hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Noras izan dena, ardura adunak behartzaren, pastoralan pastora tolatzeko. Eta zutanik, gaitzatxean duen egun, ta, dantza ardura adunak hori da. Gaur Carmen Etxalarkoa pastorala interesatuko gara. Bai, larun batontan ta baitaigandean ere Etxalarren ikusi izango baitugu Carmen Etxalarkoa izeneko pastorala atxaldeko 3 terdietan. Josepe Mejime idazlearen Carmen obra famatua oinarri hartuta Gerardo Mungia idazleak du Carmen Etxalarkoa pastorala idatzi. Eta pantxika hurrutik pastoral honen zuzentzen aritu izan bada, oroar etxalar herria buru belarri ikusial izan dugu proektu honen atzean. Bakarmen etxalarkoa pastoralaren inguruko bildu bildunaik genituenez, bidea hartuko dugu eta Mireia Martinez pastoraldean parte hartzen duen lagunarekin mintzatuko gara. Mireia Martinez, kaixo egun hon? Kaixo egun gutxi, balta dira data iristeko, lan gogorra emanduza azken hilabetetan, e, Carmen Etxalarkoa pastoralaren aurrera eramateko, kontaigu zuze, momentutan orkitzen zaren orain, urduri? Bai, bai, ja, si da, momentu ba, ja, ez dugula, boltatzeraz dugu ematen ala, Eta bai, or ditugu sarrerak eh, azkenean aurrekontua ere pixko bat eh, eskutik joan zaigu, Hasiera batia nago eta mila euro inguru genituen eskutan eta orain berro eta joan zaigu. Eta espero ezagun, hemendik aste bukaerara ez izatea inongo ez beharrik edo batakizu beharrik joten diren aldatzen orduan eh, hori. Espero desagonezez eta bai, bueno, urduritasuna du, bai. Bai, eguraldia zertan dantzan, jendia gero torbilago dago. Eh, batzotan gauzak ez dire ben ai ditugun bezala ateratzen. Orduan, bueno, posor gaude jota fuego. Bai. Jende asko, ez? muitu barbaita pastoral baten aurrera eramateko. Ez da bakarriko oltsa gainean direnak, baizik eta atzeko lan handia, ez? Ba, bai, ba bai or arduradun talde bat daukagu eta, bueno, arlo printzipalak hasiera e, batian baldin badire E, Dantzak, musikariak, e, jendebiatzea, komunikazio taldea eta bar e, o, egunetik egunera jatxun gauz berri bat sortzen zaigu ordun. azkenean hasi e, haito da momentuak denok egiten dugula dehenikan. Ordduun ja ez ditugu ardurak ere horrela banatuak ez. Orduun bai horrek e, urduritasuna e, ematen du noski eta ardura ardura handia ere. Etxalar guztiak mobilizatzen du Etxalarko herritaren artean egindako proiektu bat baita. Bai, bai. Egiarran, Auzolan erraldoi badugu. Eh, orditu ere amai urtarrak eta baztango jende ere laguntzen are gaituena. Eh, aparte bada, e, inguruan eta pastoralekin eh nolabaiteko lotura daukaten jende askok ere laguntzen ari gaitu. Presentzial ez ere, bueno, hor daude. E, irratikoekin, e, bueno, pos, guko ez dugu ideik ere orduan bueno, jende hortara e, zuzendu gara eta bueno, eskerrak e, eta gainera oso konten eta eskertuak e, gure ondoan daudelako eta izugarrizko e, laguntza ematen ere gaituzte bai. Ba, aztebuka era hontan erakutsiko duzue eguraldia lagun badugu, euria egiten baduz, bertan no, berak geldituko litzake edo aurrera segituko duzu. Ez ez, aurrera jarraituko dugu. E, astezkena izanen da egun erabaki korra zer erabakiko dugu estali edo ez. Horrek berriz ere ba dirua suposatzen du nola ez mobilizatzea herria berriz, ze gauzak aldatu behar dire, bino, bueno, e, Espero dugu e, mete honetan behinpain ematen du eguraldi hona datorrela, ez eguzkitsua, bine bueno e, behinpain euririk ez duela egiten, espero ezagunala izatea, eta bai bai aurrera guaz, bai bai. <laughs> Ba, pasturala zendrauko gara eh, inguruko lang guztiaz mintzatu gara baina eh, pasturala egite erabaki zenutenean eh, abia puntua izan zen eh, ba, gerardo ez eh, idattztako pasturala Carmen etxalarkoa eh, izenburua duena opera bidez ere Carmenen eh, elaberria eh, ezaguna zaigu behin askoak ez duteiakin egian etxalarkoa zela eh, protagonista bera zuek pastorturaa ekarri duzue eh, nola deskribatuko zenuke eh, lana zer duzu eh, Baina, ba, ba, ba, bueno, pues, eh, Gerardo hori non baitz deitu zion Carmen emakume, bueno, bere garaiko emakume aurrerakoia zen eta garbizitun gauzak ez, garai horretan etzen mundu guztiak etzun posible eta bera bai emakume naizta eskondua zen, erdi kontrabandista eta e, zigarregilea zen e, bazun E, oso erakargarria zen, batez ere gizonetzat, ordu nola bait gizonak manipulatu egiten zituen eta horrek ere bere askatasuna sortzen zuen ez. Eta egilarran, e, bueno, merimetek idatzizun eta bai aipatu zuen, zirela bai jose eta bai bera. Egero, eraman denera e, bai pelikula bat egitera edo baita... E, zakitan tzerki bat egin dutenean e, utzi dutela alde batera bai e, nondikan zetorren Carmen baita jose ere eta nola beaien e, lotu zituenak nola baiit euskara izan du zela ez. E jatorria ere. hori bueno, etxalarren bagenekigun hori orzagoela, Bion inoiz ere hitzaigu gogotu horreri ba, bide ematea ez, eta erakarri izan zedin etxalar etxalarrera ekartzea, hiendia zagutzera, eta bar ez, nola bait, pues bueno, gure ganatu dugu berriz ere. Narrazio gehiena Sevillan, ez? pasatzen baita. Bai, bai, ala da, bai, bai. Dena Sevillara daundute, bineoguria <laughs> <laughs> dugu karme, bai. <laughs> Zergatik eh, pastoral moduan, gina eh, izan da, ala idatzi zuelako Gerardok? Bai, bai, hori bai. bai, bai, hola da, berak, eh, E, bueno, e, gaur edo atzo e, berrian argian atera da, bere no, bizka, bere bizia, eta hor aipatzen du nola e, peioa pezetxea gure apeza daukagu, eta berarekin harremanetan jarri zen, e, ura ere arrontz sartua dago kultur eta arlotan eta bueno, pos, denen artean gero e, e, Miguel Mari alkatearekin, herritarrok e, bueno, elkartu gintuen, eta proposamen hori, Bota zuten, eta bueno, puz pues, gu hartu. Ez adutzen zenuen pastoral bat ikusia zenuen? Ez, ez, eta ni bezala badutuzte erriko, erriko, errogeita emeretziak ez genekik bueno, non ari ginen ere. Artara maite etorri zaizueez, emxiat esplikatzera, e, pastoral klasiko baten e, egitura baitu ez, e, zuen lanak ere. Pantxika gure gure zuzendaria. Babai, ba, bai, ba lane ederra egin du eta garo. <laughs> ez genekien ez dantza egiten, bad da dantza talde bat eta oie, e, bai badakite, eta bueno, golan ederraiten dute. Bion guez genekien zertzen makil bat hartzea, talaura. Ez, ez genekin deuse pausuak nola egin eginbertziren eta karo lehendabiziko lana zen berak esplikatu batzigun. Zandazan pastoral bat eta hori zen izan du zen bere lehen erronka guri zertzen, eta alere <laughs> joan e, taldetxo bat joan zen ikustera, doain berriki bota zuten bat, eta autobus bat e, elkartu zen, eta joan ziren, eta bueno, denak li etorri ziren pastoralakin. Orduan, eta pues, bueno, zer ateratzen den. Pastoralak ikusiali izango gu, emanaldi bakarrak izango dira, aste buru antakoak? Mm, printzipios, bai, printzipios hama zeian izanen dugu eta hama zazpian, bitan eta sarrerak internet bidez ez, eros daitezke eta zertasunak ere emaiteko webgune berezi batera sortu duzue. Bai, Carmen Etxalarkoa pastora la daukagu. Antheticket masterren bidez eros daitezke sarrerak. E, bueno, ni uste Euskal Herrian egon du direla sakabanatuak sarrerak saltzeko, eh orain bildu ditugu, e, bakar batzuk baditugu salmentan e, segulako arrakasta izan dutelako, adibidez, e, Iruñan, e, bueno, bortziritan baditugu, eta geroi parralden ere orain dikan salgai daude. E, pila bat saldu dire, gure postererako, saldu dire pila bat, orduan nik bai animatuko nuke hiendian, nahi badu etorri lehen bailen erosteaz, e, ni uste agortuko diren eguna, eguna hietu bino lehen. Nun da, zehazkei pastorala? Pastorala etxalarren bertan, Etxalana bai bai, etxalarko frontoian izanen dugu, Aha. bai bai. Bapanchikarekin egontzarete bera izen baita zuzendari lanean, e, pastoralera ekarriko duzu Ekarmen, esango dugu Carmen ere bukaeran, e, Carmen elaberriak ez, ertz ezberdinak, gai ezberdinak ere onkitzen dituela, ez? E, ausnartzeko parada eskainiko den e, lan bat ere bada. Ba, nik baietz utzedut. E, Usteduz e, etzen bere garaiko emakume bat. Gaur bizitu ditugun gauzak bera bizitu zitun bere garaian. E, azkenean hor dago hori, e, Euskara ere hor dago, e, bueno, sorginkeri bat ere hor dago, eta Euskal Herria ere, bizko bat, horretaz ba, badakigu, bizko bat, ez? Aur nik uste dut baietz, e, ez dakit, e, emakumeo, batez ere emakumeoi zer pentsatu emanen digula, edo guri behin penari digu ematen zer pentsatu, e, eh? nahuri ala da. Ez da poli bat sortu du, lanunak zentzen, zuen artean ere. Bai, bai, bai, ze makume zen eta nola eramaten zituen gauzak, eta gaur egun bagara unitzio galezgarrena gauzartzen ez, paus hori ematera, orduan, bai, bai, badago, badago zer solastu horretzean, bai. <laughs> Bago, mitaz abalduko dugu, zuk paper, jokatzen duzu zuzenean? Bai, ba, nere papera da, e, nik egiten dut turk bat eta turk bit, e, gero egiten dut zigarre eta azken predikoare kantatuko dut. Bai. Eta ez dugu esan baina, dantzaren inguruan ere, e, siberotar batzuk etorri mm. zuei, e, ba, bat dira, zuei pieza batzuen erakustera, lan batzuen bai. erakustera, e, propio ere sortu itu zu ezon baitzu? Sorkuntzak ere badira. Bai. bai, bai, bai, bai, alde batetik daude satanan paperak, e, satanan papera bueno, siberuan eta zonalde horretan, bueno, pues oitura dago... Dantza hori egiteko. Egi Arran, e, e, ohartu gara, bai badirela, e, modu desberdina dantza egiteko, ez du, zentasuna, eta, bueno, hemen bertzen modu batean. ordun hori, bueno, alde batetik, hori deigarria da. Eta gero, Egi Arran, e, baziren zenbait dantza, eta zeigindan, hola baiteko nask eta txiki bat ere lortu bargenun. Euskal Herriko dantzak, eta zebillatik datozen, zebillanak edo, bus, hori ere lortu bar genun eta hor... E, izan du dugu lan talde zora garri bat, lan ahondia egin dute, e, baina abel, bai maite, bueno, talde ahondi bat dago, eta lana ahondia egin dute, eta bueno, etorri barduzu ikustera, porque benetan zora dela. Carmenek ere, sekulako, e, bera, bertze irakasle propio bat ere hartu du, hortarako, eta bueno, lanza zoragarri bat egin du, bueno, gizonezko guztiak li moduan, eta baita emakumeak ere noski. Bale, da, mire, ya. Igustu, itzulio derbatin dugula, gomita zabaldua dugu, eta ikarmen e, etxalarkoa puntu euset. Gugunera jotzea gomendatzen dugu jendea, eta sarrera nintzere sartu, saldua hitituzue, gomendatzen duzu beti ere. Halik eta azkarren hartzea, sarrera, baskarrik asko. Bai, gero erra, bueno, pues datos datos izanen dela, izanen direla ostatuak, izanen da aukera erean, pues baskaldo edo bokadutxo bat egiteko. Orduan, bueno, etxalarkoateak pues, etxalar zuen, etxalarko daude bisitari guztientzat. Ba, bai esker. <laughs> Milen bisents konguru. Agur eta Euskararen hitzi tavernera y si no se le sube que bailes sirvi niñaña por eso canto la seguiilla para que bailes sirvi niña por eso canto la seguidilla para que bailes sirvi mí por eso canto la ceilla que, que, no que te peritatan de que el cambio que viene lle... eh que no callo gitana, que te quiero luisa para que baile sin días ni por eso canto las feridas. Karmen Etxalarkoa pastoralaren inguruan mintzatu gara gaur zabal eta gaurkoan hortan utziko dugu gure kultura tala hori bai. Jakizue bihar Maitaldia Festivalaren baitan ikusial izango den el eliraleren azken sorkuntza lanaz mintzatuko garela. Biotz bi izeneko lana eskainiko baitut elirale konpainiakoek asteburu hontan. ontan. Ba nire, besterik ezen zule bihar arte izan onge aio, Thank you. Beatas, arricorda il chiaria. Rispiegno al museo è tosta la cosa. La disperazione che sao da nada sarai goshe al Cara Ivaniketa la saccoliava Espana inflara Come and cool down Ascoltava che un poco Ma cardalea erio Ezeko morroi, txakur bat, bezala Arnaz ez duka, guztoa Da ez da sinisten Da ez da sinisten, ez da sinisten, sinisten. sinisten. Galeipen iketa Atsektor, ik Kotzak be sekretia badu, be kusenia. <totan> Zergiak ingertez biztan daren, bakkatuko non zuen, zinema zitzegiten dastu mara izi. <totan> zinema! <zergia inbertatizu> Singelzez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Lanliburua zehazita 5 clon clon edo 5 santrisines perfektuak badana ikeri hori bakizu zubia egiteko bertsiarengan eta gauzak erakusteko, espikatzeko Kultur Alea